Yahudanın Məktubu İsa Məsihin qulu Yəqubun qardaşı mən Yahudadan Ata Allahın sevdiyi İsa Məsih üçün qorunmuş olan Çağırılanlara salam Mərhəmət, Sülh və məhəbbət Sizə bol bol verilsin Sevimlilər, Ümumi xilasımızla bağlı sizə yazmağa Çox səy göstərirdim. Bu arada müqəddəslərə ilk və son dəfə əmanət edilən iman uğrunda mübarizə aparmağa sizi həvəsləndirmək üçün sizə yazmağı özümə borc bildim. Çünki Allahımızın lütfünü pozğunluq üçün bəhanələrə çevirən, yeganə pərvərdigarı, Rəbbimiz İsa Məsihi inkar edən bəzi Allahsız adamlar gizlicə aranıza girdilər. Onların mühakiməyə uğrayacaqları çoxdan yazılmışdır. Bütün bunları bildiyiniz halda sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, ilk və son dəfə xalqı Misirdən xilas edən Rəbb sonra iman etməyənləri məhv elədi. Öz başçılıqlarını saxlamayan, məskunlaşdığı yerləri tərk edən mələkləri də böyük qiyamət günü üçün əbədi zəncirlərlə bağlayaraq, Zülmətdə saxlamışdı. Sodom, Homorra və ətrafdakı şəhərlər də özlərini buna bənzər tərzdə, cinsi əxlaqsızlığa və qeyri-təbii münasibətlərə təslim etdilər. Sonra bu şəhərlər əbədi odlan yandırılma cəzasını çəkərək bir nümunə oldu. Eyni şəkildə aranıza girən, bu röya görənlər də Öz cismini murdar eləyir, Ağalığı rədd eləyir, Ehtişamlı varlıqlara şər atırlar. Hətta baş mələk Mikael də, Musanın cəsədi barəsində, İblisin əleyhinə çıxıb, Ona şər söyləyərək, Hökum verməyə cəsarət etmədi. Yalnız qoy rəb sənə qadağan etsin, dedi. Amma bu adamlar, başa düşmədikləri hər şeyə şər atırlar. Onlar dərrakəsi seyvanlar kimi, qeyri-iradi surətdə nə anlayırlarsa, bunlarla məhvolunlar. Vay onların halına! Çünki onlar qabilin yolu ilə getdilər. Qazanca görə özlərini bilamın yalanına düçar etdilər. Qorah kimi üsyan qaldırdıqları üçün həlak oldular. Belə adamlar, Sizin məhəbbət süfrələrinizi ləkəliyirlər Onlar sizlə birlikdə yeyib içərək, qorxmadan özlərini bəsləyirlər Bular küləylərin tərpətdiyi susuz bulutlardır Payızda meyvə vermədiyi üçün kökündən qoparılmış və iki dəfə ölmüş ağaclardır Öz xəcalətini köpü kimi soğuran şiddətli dəniz dalqalarıdır Səyyar ulduzlardır ki, onlar üçün Allah qatı qaranlığı əbədi saxlayır. Adəmlən birlikdə 7-ci nəsil sayılan Xanoq da bu adamlara aid peyğəmbərliyə edərək demişdi. Budur, Rəb saysız, hesabsız, müqəddəs mələhləri ilə gəldi ki, hamını mühakimə etsin və Allaha qarşı gördükləri allahsız işlər və allahsız günahkarların özünə qarşı inatkarcasına dedikləri bütün sözlər üçün məhkum etsin. Bu adamlar deynərək öz taliyyələrindən giləylənirlər. Onlar öz ehtiraslarına uyğun hərəkət edirlər. Ağızlarından lovqa sözlər çıxır və öz xeyirlərinə görə yaltaqlanırlar. Amma siz, ey sevimlilər, Rəbbimiz İsa Məsihin həvarilərinin əvvəlcədən söylədikləri sözləri xatırlayın. Onlar sizə dedilər, axır zamanda öz Allahsız ehtiraslarına görə hərəkət edən rişğənçilər ortaya çıxacaq. Bunlar ayrılıq salan, öz təbiətinə əsir olan, ruha malik olmayan insanlardır. Sizsə sevimlilər, özünüzü ən müqəddəs olan imanınızın təməl üzərində inkişaf etdirin və müqəddəs ruhun idarəsi ilə dua edin. Rəbbimiz İsa Məsihin əbədi həyata aparan mərhəmətini gözləyərək, özünüzü Allah məhəbbətində qoruyun. Şübhə eləyən adamlara qarşı mərhəmətdə olun. Başqalarını oddan qaparaq, xilas eləyir. Digərlərinə isə mərhəmət eləyir. Amma qorxu içində cismin ləkələdiyi paltardan belə çəkinin. Sizi büdrəməkdən qoruyub, öz izzətli hüzuruna, böyük sevinclə, nöqsansız çıxarmağa qadir olan xilascarımız yeganə Allaha, Rəbbimiz İsa Məsih vasitəsilə əzəldən bəri İndi və əbədi olaraq izzət, əzəmət, qüdrət və səlahiyyət olsun. Amin.